Sota lema el Ferrocarril Històric a Catalunya ha arrencat des del divendres 28 d'octubre la setena setmana del tren a Catalunya, que durarà fins al 6 de novembre. L'objectiu de la celebració és commemorar la posada en marxa de la primera línia ferroviària que connectava Barcelona amb Mataró i que va ser construïda al 1848 de la mà de Miquel Viada i Bunyol. Barcelona, Vilanova i La Geltro i Olot són les ciutats catalanes que acullen aquest esdeveniment. Són moltes les activitats que s'estan organitzant, vinculades totes elles als trens. Els aficionats a la matèria podran gaudir des de visites i jornades de portes obertes al Museu del Ferrocarril de Catalunya fins a presentacions de llibres especialitzats i conferències. Precisament, avui mateix hi haurà un dels actes més significatius, al barri de Sant Andreu. A les 8 del vespre, a la fàbrica de creació de Fabra i Coats, hi haurà la presentació dels dos volums del llibre los Coches Perdidos de Renfe, a càrrec del seu autor, Carles Barangua Martín, que comptarem la presència del regidor del districte, Raimon Blasi. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FAM, això és tot un poble, que us parla i acompanya Cristina Paniello, Cristian Roldan, Marie Carmen Aguilar i Jordi Garcia.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 I parlem del, del pont del Treball Digne, anem cap a la Sagrera, i és que la desviació del pont del Treball Digne alterarà 40 dies el trànsit. La construcció de la macroestació intermodal de la Sagrera, haver rodalies, metro, autobusos, implica l'enderrocament de l'actual pont del Treball Digne, una comunicació clau entre Sant Martí i Sant Andreu. Uns 120 metres al nord ja s'està aixecant un curt tram de la que serà la futura cobertura total de vies fins a la Trinitat per utilitzar-la com a enllaç provisional en substitució del pont quan aquest desaparegui d'aquí uns mesos. El trasllat temporal del pas implica condicionar i fins i tot obrir diversos carrers de l'entorn. Aquestes tasques paral·leles a l'abans d'estructura del pont provisional comencen demà i alteren el trànsit fins al 10 de desembre. En 40 dies es modificaran carrils i voreres de quatre carrers amb algun possible tall de circulació, segons va informar l'Ajuntament de Barcelona. Doncs aten atenció perquè els treballs es faran a Barangueda, Palou, Clara Zetkin i la Sagrada i Ferran Turne. A Berenguera de Plou la idea és la intervenció eh, del carrer del Pont del Treball Digne, el de Clara Zetkin. La secció actual d'un carril de circulació i una altra d'aparcament es transformarà ara en dos carrils de trànsit i voreres més amples. La del costat muntanya s'ampliarà en 80 centímetres i la del cursat mar fins a arribar a 3 metres. En aquest segon punt se substituirà el mur d'obra per una reixa. Tots aquests treballs s'executaran mantenint sempre obert un carril. Les obres del costat muntanya duraran fins al 23 de novembre i les del costat mar es faran del 24 de novembre al 10 de desembre. La parada de bus es traslladarà més al nord, entre Clara Zetkin i Ferran Torner, tram on també es guanyaran 14 places d'aparcament per compensar les pèrdues en el sector anterior. Doncs aquesta notícia us en anirem parlant aquests dies a mesura que es vagin realitzant la construcció i totes aquestes innovacions que es volen portar a terme. El que no podem oblidar és que la Sagrera i el 10 quilòmetres de la B per ciutat avancen sense por de les retallades. L'espai és tan enorme que només les, vis les vistes aèries donen una idea exacta de la magnitud de les obres de la línia d'alta velocitat entre la Sagrera i Sant Andreu i de com avancen. En aquest temps de severa restricció de la inversió i la despesa pública a tot arreu, la construcció de la macroestació dels accessos, les vies i els túnels progressa a velocitat de creuer i sense podràs retallades. L'àvia, a diferència de molts altres projectes encallats, és clar que té prioritat. S'han licitat obres per valor de 1.117.000 euros Bueno, 1.117.000 per part del Ministeri de Foment a través de DIF i BSA B amb la intervenció necessària del consistori i també de la Generalitat. Ara mateix es treballa en el conjunt dels 10 quilòmetres de la ruta trinitat Sans. I també han de dir que al front que formen les boques dels 7 túneles del corredor amb el calaix de formigó que s'allargarà pel darrere fins a cobrir ja el tram de 800 metres que va de la futura estació de Sant Andreu Comtal fins a la Rambla de Prim, mostra la complexitat de l'ordenació i la cobertura d'aquest feix de vies i, i vials. Els últims mesos s'ha treballat fi, insistentment en el sector, segons han explicat fonts del BSAAP. Aquest és el primer tram dels 4,2 quilòmetres del corredor espronça de Trinitat que permet veure l'aspecte que tindrà la cobertura de les vies. A sobre s'hi crearà el gran parc lineal de 80 a 150 metres d'ample. Aquí hi haurà d'esquerra-dreta el vial segregat per a vehicles d'entrada a l'estació de la Sagrera, que unirà el Nus de la Trinitat amb el carrer de Mallorca. El segueixen les dues vies d'ample, convencional, de Rodalies i Regionals. Després ve el túnel solitari de la via d'alta velocitat i ampla internacional d'entrada a l'estació. A continuació, hi ha dos túnels d'una sola via per accedir als futurs tallers de trens que s'aixecaran al nord de l'estació de Sant Andreu Comtal. Doncs aquesta notícia també us anirem parlant aquests dies a mesura que es vagin desenvolupant aquestes obres. I ara parlem d'un barri que moltes vegades hem dit des d'aquesta emisora que és un barri oblidat, perquè se'n parla poc, però de un do quan se'n parla, perquè una zona verda de naves està aixecada per un pàrquing que no es construeix. Doncs sí, a la plaça de la Mainada fa temps que no s'hi veu cap nen, ni nens, ni adults, ni ningú, així en general. Van treure els gronxadors i van aixecar tota la plaça, al tranquil barri de Naves, a dos passos de la Sagrera, fa gairebé tres anys, en principi per construir-hi un aparcament. Uns anys més tard, l'obra de, de l'aparcament ni tan sols s'ha començat i la plaça només és un solar aixecat, tancat i ple de màquines i tubs. Només la vella font que hi sobreviu recorda el que algun dia va ser aquest lloc. Doncs el que diuen els veïns és que el mal és que fan servir la plaça com una espècie de magatzem per a altres obres, com la urbanització de carrers pròxims, per portar-hi i endur-se en terra amb el moviment de camions que això comporta. Això és el que ens diu Yolanda Sánchez, que és propietària d'una llibreria situada a labadonada aura, que fins i tot s'ha plantejat buscar altres locals per realitzar el seu comerç. Doncs també tenim d'altres informacions que tenen a veure amb els nostres barris i parlem de que ha estat un detingut per intentar calar foc al pis de la seva exparella. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que acabava de calar foc en una de les habitacions del pis de la seva exparella. Els fets han passat aquesta matinada al carrer de Sant Ildefons a Sant Andreu. La dona havia trucat a la policia perquè en tornar a casa s'havia trobat l'home a dins. L'arrestat estava trencant els mobles i s'intentava lesionar amb un ganivet de grans dimensions. Els agents li han demanat que sortís del pis per poder parlar amb ell, però s'hi ha negat. Poc després ha calat foc a una de les habitacions i els agents l'han hagut de d'apagar amb els extintors que portaven dins el, del cotxe patrulla. Els dos policies han patit lesions per inhalació de fum i cops a l'esquena, el detingut, un home de 32 anys i de, i de nacionalitat russa, passarà en les properes hores a disposició judicial. La policia li imputa el delicte d'incendi, d'anys, amenaces i atemptat a l'autoritat. De fet, acumula un llarg historial delictiu, ja que l'han enxampat 26 26 cops. Per diversos delictes, la majoria són per furs i robatoris amb violència. Doncs Aquestes coses també passen als nostres barris, a Sant Andreu i també volem assenyalar que avui se celebra el Consell de Barri de Congrés Indians. El Consell de Barri és un espai semestral de participació per proposar, analitzar, debatre i fer seguiment de les principals actuacions municipals al teu barri. Les sessions estan obertes a tothom. El Consell de Barri d'avui es farà al Casal Congrés Indians a les 7 de la tarda. El Casal Congrés Indians es troba al carrer Manigua 2535. I tal com us informàvem, avui parlarem de la setena setmana del tren a Catalunya, i això es farà a la Fabra i Coats. Avui s'inaugura la fàbrica de creació de la Fabra i Coats, que doncs, està organitzada per la Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril i el Museu del Ferrocarril de Catalunya, que són de Vilanova i la Geltrú. Doncs avui es parlarà del ferrocarril Història a Catalunya, a la fàbrica de creació de Fabricó al carrer de Sant Adrià número 20. El serà també a les 8 del vespre, amb la presentació del primer i segon volum de la col·lecció Los Cotxes Perdidos de Renfe, a càrrec del seu autor Carlos Barangua i Martina, que tindrem doncs, avui en aquest programa. L'acte també serà presentat per l'il·lustríssim senyor Raimon Blasi i Navarro, que és regidor del districte de Sant Andreu, i hem de dir que el llibre pertany a una nova col·lecció dedicada als cotxes de viatgers de Renfe de 240 pàgines amb 370 il·lustracions en fotografies i plànols, i aquesta doncs serà la notícia que mm, avui anirem desgranant en aquest programa perquè volem saber com es porta a terme la celebració d'aquesta setena setmana del tren a Catalunya que es realitzarà aquest mateix vespre a les 8 a la Fabra i Coats. Això en parlarem d'aquí uns minuts. Ara el que farem serà una petita pausa per tornar, doncs, tal i com us, us estem dient, en aquesta setena setmana del tren a Catalunya. Fins ara.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 Deixar de ploure Va sol I deixa de fer sol Em busco I deixo de buscar-te no Me'n vaig jo I em torno a retrobar Miro de costar-me a poc a poc El que jo sóc el que ve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 Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs avui és dijous i com queda dijous ens toca innovar, explorar una mica que és el que hi ha als nostres barris i ara ens n'anem doncs, precisament cap a la Fàbara i Còvats perquè... Avui se celebra, doncs, tal com us hem dit aquesta setmana, del tren a Catalunya i qui en sap molt i d'aquestes coses és la Cristina Paniello que ens ha preparat aquest reportatge. Sota lema el Ferrocarril Històric a Catalunya ha arrencat des del 28 d'octubre la setena setmana del tren a Catalunya, que durarà fins al 6 de novembre. L'objectiu de dita celebració és comemorar la posada en marxa de la primera línia ferroviària que connectava Barcelona amb Mataró i que va ser construïda el 1848 de la mà de Miquel, Villada i Bunyol. Barcelona, Vilanova i la Geltrú i Olot són les ciutats catalanes que acullen aquest esdeveniment. Des del divendres passat s'estan organitzant actes de tot tipus per al públic, vinculats tots ells a un únic tema, ferrocarril. Els aficionats a la matèria podran gaudir d'activitats de lleure com visites i jornades de portes obertes al Museu del Ferrocarril de Catalunya i d'altres activitats més de caire cultural, com ara exposicions, presentacions de llibres especialitzats i conferències i debats sobre la història de les locomotores catalanes i les seves singularitats. Un dels actes més significatius és el que precisament té lloc avui mateix, al barri de Sant Andreu. A les 8 del vespre, a la fàbrica de la creació,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 La primera col·lecció està dedicada als cotxes de passatgers d'allà recorregut amb caixa de fusta i de quatre eixos, en el període comprès entre 1941 i 1973. La segona col·lecció, en canvi, es centra en els cotxes de viatgers de Renze. Recull il·lustracions sobre els cotxes de les sèries 1.000, 3.000, 5.000, 6.000 i 8.000, els cotxes de Rodalies, els cotxes de Correus, els cotxes salons i els furgons de calefacció, coneguts com calderins. Tots els beneficis obtinguts de la venda d'aquest llibre aniran destinats a la Fundació Sense Ànim de Lucre Rotary International, en particular a la campanya engegada per erradicar la malaltia de la pòlio. Perquè ens expliqui millor què hi trobarem en aquesta obra, tenim amb nosaltres a Carlos Barangua. Bon dia. Sí, hola, bon dia. Què tal? Hola, bon dia. Bon eh, en el primer volum del seu llibre hi ha un escrit molt emotiu, titulat El Recuerdo, en el que explica com va viure en la dècada dels 60 el desplaçament del tren per l'automòbil, quan era només un nen. Podria compartir amb nosaltres els records que té dels seus trajectes amb els trens clàssics d'aleshores? Sí. La veritat és que eh, quan pensem en el tren, ara pensem en l'alta velocitat. Ha canviat moltíssim el panorama ferroviari eh, al llarg de, dels anys, no? O sigui, va haver un temps en què el ferrocarril no solsament servia per desplaçar-se, sinó que també podem dir que constituïa un, una fi en si mateix, oi? Avui en dia anem sempre a comptar rellotge, és a dir, el món se'ns ha fet una mica petit, no? Doncs jo recordo una cosa que avui en dia eh, visitant l'estació de França és una estació amb un rendiment relativament baix, és a dir, és, un, és una construcció espectacular, però que té molt poc moviment, i fa, doncs, ui, fa molts anys, <ríe> fa 45 anys, era mm, quasi com el metro estava ple de gent, el mètode no a la punta, no?, ple de gent que anava, eh, tornava, i es, es notava un ambient molt diferent, molt diferent, era, per dir manera, com molt més emocionant el fet de viatjar, perquè la gent viatjava, doncs, eh, per oci, que eh, era un luxe en aquella època, doncs eh, es començava el desarroguisme, però no tothom podia, podia viatjar eh, per passar un cap de setmana fora, i després també estaven els viatges doncs, eh, d'emigració, no? que era el mitjà doncs, de transport utilitzat eh, en gran majoria per les persones eh, que migraven. Era un ambient absolutament diferent i bueno, és que el quelcom quedat, ha quedat en el record, per això es diu el record, no? Uh -huh. Creu que la societat d'avui en dia eh, valora l'encant i el plaer que comporta viatge en aquest transport? Jo crec que la societat d'avui en dia ha perdut eh, la connexió amb el que és al <coughs> ferrocarril eh, des del punt de vista eh, clàssic com a mitjà de transport. És que la societat jo crec que hem perdut una mica el punt de vista en general, és a dir... Eh, Clar, amb més de 50 anys, jo recordo quan vaig començar a conduir ja fa més de 30, no? doncs eh, el, anar a 100 o 120 per hora era una velocitat doncs, important. Avui en dia, perquè existeix una limitació, i malgrat això tu vas a 120, 130 de comptador, que són 120 de rellotge, doncs, i tothom et passa. És a dir, eh, tenim un afany de velocitat, hem canviat una mica les nostres categories mentals en el que fa al temps, en el que fa a la velocitat, és a dir, ara volem anar molt de pressa i això penso que ens deshumanitza un tant. lo mateix en el ferrocarril que, eh, que en la carretera. Uh -huh. Penso que és un, un dels problemes que tenim. Hem guanyat molt, però pel camí sempre deixes coses, res és perfecte. Uh -huh. Escriure un llibre ja de per si de ser complicat, però escriure un llibre sobre trens encara ho ha de ser més, sobretot per la manca d'informació que hi ha sobre determinats aspectes ferroviaris. Precisament vostè es va trobar amb aquest problema en el primer àlbum que va publicar. A quines fonts d'informació va recórrer per documentar-se? Bé, bueno, eh, veritablement és difícil trobar-ho perquè està la informació molt fragmentada. És a dir, estem parlant <coughs> d'uns cotxes de passatgers que van funcionar eh, des de la formació de la Renfa fins anys 73, és a dir, és l'any en què deixen de circular els cotxes amb caixa de fusta, i la informació m és difícil trobar-la perquè molts d'aquests cotxes es van construir en els anys 10, 20 i els més moderns en el 30, de, de, dels metàl·lics. Eh? Aleshores, existeix informació no tota, i el problema és que està molt fragmentada, és a dir, per exemple, a la Nacional de Catalunya tenim, tenim molta informació, tenim fotografies, tenim les fotografies que són les, les de les cases constructores. tenim plans, tenim bastanta informació plexe de condicions, també l'Arxiu Històric Ferroviario, el Arxiu Provincial de Zaragoza, les associacions d'amics del ferrocarril, eh, per exemple, eh, a a l'Agrupament Ferroviari Barcelona, que ha posat al meu abast en tota la seva, eh, la seva bibliografia, al seu arxiu, eh, tenim també el, un, un organisme privat que és molt important, que és el Centro d'Estudios de Històrics del Ferrocarril Espanyol, que és a dir, que la seva tasca és recollir, però per molt que recolli qualsevol arxiu, sempre, sempre ho té incomplert, és a dir, perquè és rescatar tota la documentació la que, la, la que queda, perquè eh, tenim un, un defecte, i se'm permet dir, és que despreciem el que ja pensem que no és útil. És a dir, ens oblidem de, de que un plano, una foto, qualsevol document que avui és transcendent o que ja no serveix, demà pot tenir un, una utilitat. És a dir, estem eliminant moltes coses i per eh, quan a la Renfa es va fer càrrec de les antigues companyies, eh, quan es van deixar eh, d'utilitzar certs elements eh, ferroviaris, doncs la documentació corresponent no es va guardar degudament, es va, bueno, no es va tenir cura de que en un futur més o menys llunyà podria tenir utilitat. A l'aspecte, i no és una qüestió de filosofia, és una qüestió que amb 53 anys et dones de vida, et dones compte del que avui és banal no té importància, al cap de 30 anys, si no l'has conservat, et dones compte que, que s'ha perdut, que ja no el tens al teu abast. I és una mica el problema que ens trobem amb aquesta informació, que és, a part d'estar molt fragmentada, molta s'ha perdut, encara en queda. Però és un problema que tenim i gràcies a les, als sistemes eh, tècnics de, de, de reproducció actual, jo penso que es poden recuperar, o si més no, conservar, almenys duplicar, mol, eh, molts elements que són importants. En referència al contingut del llibre, quines millores va comportar la introducció del, la, la del bogie en els trens? Bé, bueno, una... m'agrada que aquesta pregunta, <coughs> és una pregunta una mica, una mica tècnica. Els, els cotxes de passatgers en origen eren d'eixos, és a dir, eh, eren com, per dir-ho d'alguna manera, com un cotxe, tenien dos eixos, poden tenir tres... Però al bogi el que fa és per facilitar la circulació, el rodatge, en el sentit i l'increment de, de la caixa. Posem un exemple. Un cotxe, això utilitzo un, un exemple automobilístic perquè és molt clar. Aquestes limusines tipus americà que s'utilitzen per les comiats de solter, que són de dos eixos, són llarguíssimes. És a dir, que són d'una manipulació, una conducció molt incòmoda. Sí, no podien circular tots els cotxes si tingués aquest tamany. Aleshores ens trobem en què el bogi el que eh, permet és primer la inscripció d'un vehicle més llarg en una curva, perquè us tenien que fer unes curves d'un radi increïblement ample per poder circular. Això d'una banda. D'una altra banda <coughs> també permet el, eh, facilitar el que és la, la rodadura en el sentit de que la suspensió, no és senzilla, és en dues etapes, és a dir, és una suspensió eh, entre l'eix i el propi bogi, que és la, la primària i la secundària, entre el bogi i la caixa del, del cotxe. És a dir, en, facilita moltíssim, sobretot bàsicament això, el que és el, el, el rodatge, eh, també la capacitat de, de, de frenada, perquè hi ha una independència amb, amb la caixa i sobretot la inscripció en cura, permet l'allargament dels cotxes de passatgers fins a un màxim, que actualment és el permès per la UIC, de 27 metres. Pensin que els cotxes de passatgers originaris tenien de 6 a 8 metres, eh? o sigui que no, tenien, no tenen més llargada que aquesta. Uh -huh. Quines funcions principals tenien els cotxes salons i els furgons calderins? Bé, bueno, els salons... Passa com, com actualment doncs, amb els, els cotxes... Els... Faig un, un paral·lelisme per, per fer-ho perquè és, és molt tangible. Uh -huh. És a dir, eh, actualment la gent que té molts diners el que vol és tenir cotxes eh, doncs, que, que patin, no? o sigui, patants, cotxes, que cridin l'atenció. Això, per una banda, i vol, i es vol comoditat. S'ha de pensar que l'automobilisme és relativament recent la gent que tenia diners es desplaçava originàriament en ferrocarril. El cotxe va trigar en substituir el, el ferrocarril en, aquest, en, aquest, en aquesta funció. Aleshores, la, eh, clar, una seient de primera classe, hi havia persones que tenien molts diners, per les quals això doncs, era, era molt humil, massa senzill, i tenien molts recursos. Doncs Tenien els seus propis cotxes salons, és dir, les companyies... Tu, tu costejaves, aleshores arribaves a un conveni, s'enganxava a la cua d'un express i et podies desplaçar doncs, de Barcelona a Tarragona, de Barcelona a Madrid, i et portaven tranquil·lament. Això era una mica la funció dels salons. Després també els salons tenien una funció doncs, institucional. Doncs, eh, els directors de, de companyies però <coughs> tenien el seu propi saló, els eh, presidents de república, els monarques tots tenien, sinó no, el seu cotxe saló al seu tren, ja dic, perquè eh, el desplaçament es feia normalment en ferrocarril. Això ja va perdre l'autoritat la, i la costum de, de fer-se, no? Ja els desplaçaments es feien en, en automòbil i ara recentment, doncs ja des d'allà de fa bastants anys, per avió. Els calderins, eh, que els hi perquè no deixen de ser un, un calcom curiós, i està relacionat amb la calefacció. Originariamente no hi havia calefacció als cotxes de passatgers i s'escalfaven, o sigui, estic parlant de, de quan eren d'eixos, eh? abans dels, dels considerats en el llibre, s'escalfaven doncs, amb, amb dipòsits d'aigua o de de calents, que bueno, era bastant incòmode i tal. Després s'escalfaven eh, per vapor. Actualment s'escalfen per electricitat, o sigui, com si fos una, un, una instal·lació domèstica. Doncs, eh, eh, perdó, en l'època que considerem, la calefacció es feia per vapor a baixa pressió. Clar, amb una locomotora de vapor la pressió la suministrava a la pròpia locomotora. Clar, amb un tren remolcat per una locomotora elèctrica, la, una, una locomotora elèctrica no produïa vapor. Aleshores s'intercalava entre la locomotora i el, el tren un m, furgó de calefacció o, anomenat calderí, uh -huh. que tenia una caldera m, de baixa pressió, normalment de les cases Field o Clayton, i <coughs> aquesta, perdó, aquesta caldera devastava de vapor a tota la composició. Uh -huh. abans d'acomiadar-lo m'agradaria animar els nostres oients a que comprin aquest llibre ja que us endinsarà el món ferroviari de forma amena sense que hagueu de tenir coneixements previs sobre el tema Carlos Baranguà, moltes gràcies per l'atenció i li desitgem que la presentació del llibre sigui un èxit moltíssimes gràcies a vostès eh, per tot eh? i que tingui un bon dia gràcies, gràcies. bon dia aquest acte, que us recordem que tindrà lloc a la fàbrica de Fabre i Coats, a les 8 de la nit, està organitzat per l'Agrupament Ferroviari de Barcelona. Aquesta associació, situada al barri de Sant Andreu, de Palomar, va néixer al 1948 amb el propòsit de ser un punt de trobada pels aficionats als ferrocarrils. Avui ens acompanya el secretari tècnic de l'Agrupament Ferroviari, Santi Comte, per parlar, entre d'altres qüestions, sobre la planificació d'aquest acte. Bon dia. Hola, bon dia, tingueu... Bueno, Perquè... En principi, fer una petita rectificació uh -huh. que no va ser el 98 sinó el 2 de febrer del 92 vale. o sigui, dintre uh -huh. de... escasament 4 mesos, eh, celebrarem el 20 aniversari vale, vale. Uh -huh. Per què heu escollit la fàbrica de creació Fabri Coats com a escenari de la presentació del llibre Los coches perdidos de Rencé? Uh, les motivacions són diverses totes amb la mateixa importància o sigui, per un cantó tenim que la Fàbrica i ha sigut un referent a Sant Andreu i un referent de la indústria catalana, eh, diguem, per tota Europa en els seus moments. Eh, per una altra banda, també s'ha utilitzat en molt en pel·lícules, com pot ser la Ciutat Cremada o com pot ser fa poc la, que van passar, la sèrie que van passar per TV3. Aviam, eh, actualment és una fàbrica de creació, i és una fàbrica de creació a la qual s'inclou eh, diverses entitats eh, i al mateix temps és creació d'artistes. Nosaltres com a grupament ens considerem una miqueta artistes ja que intentem reproduir moltes vegades la realitat ferroviària a escala petita eh, o, o més reduïda a vegades possible. I es conjuga una sèrie de coses que són el món del ferrocarril que també està molt present a Sant Andreu i un modern com pot ser ara el segle XXI, amb el antic del segle XIX o, segle, o quan va començar el ferrocarril eh, a Sant Andreu, quan era un poble. Mm -hmm. Quin és el procés que heu seguit per muntar aquest acte? Aviam, això és un procés consensuat o que es ve fent cada any entre la Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril i el Museu del Ferrocarril de Catalunya, o conegut com Museu de Vilanova. El respecte a l'agrupament ferroviari sempre, sempre ha eh, procurat participar perquè considerem que és un... són esdeveniments importants el... el col·laborar a la setmana del ferrocarril justament per la divulgació del ferrocarril i bé consensuat, ja dic, eh, entre les tres entitats i altres associacions també eh, per fer un calendari i fer una sèrie d'actes. Llavors, nosaltres... Eh, per qüestions de calendari vam escollir el dia d'avui. Uh -huh. eh, no és un fet casual que l'associació estigui ubicada a Sant Andreu. Aquest barri sempre ha d'estar vinculat al ferrocarril, però concretament quina vinculació n'hi ha? Aviam, actualment eh, ens podem regir per les tres èpoques. El que pugui ser l'actualitat, actualment tenim encara al taller de cotxes d'Intègria o, o de Renfe, i actualment encara es preserven els tallers de Talgo. O sigui, diguem que ja tenim una presència bastant important, a part de la petita estació que tenim en aquests moments. Eh, amb un, anteriorment, pensant que Sant Andreu havia sigut un nucli molt important, eh, aquí confluïen dues companyies. La Companyia del Nord, per l'Avinguda de la Meridiana, amb els seus recursos cap a, cap a Puigcerdà, Vic, Puigcerdà i Sant Joan de les Abadeses, i per la banda d'aquí, de, de Granollers, eh, la companyia de MZA. O sigui, ja tenim eh, dues línies eh, de dues companyies diferenciades que circulaven pel per districte de Sant Andreu, per dir lo d'una forma. Però no només això, una cosa important és que aquí hi havia la fa, la fa, una de les fàbriques de locomotores més importants d'Espanya, que era la maquinista terrestre i marítima, ara ocupada per una superfície comercial... I pensem que l'última locomotora de vapor que va ser la Confederació van sortir dels tallers d'aquí de Sant Andreu, que només es van fer de guàrdia. En aquella època que eren locomotores que no es van fer per passatgers, sinó es van fer per mercaderies expresses. O sigui, eh, tenien el mateix rigor que un express i tenien preferència sobre tots els demés trens. I eren per portar mercaderies per a cederes com poguessin ser les tronges o en segons quins casos peix. Considera que la construcció de les línies ferroviàries a Barcelona ha contribuït al procés de modernització de la ciutat? Home, és evident, és evident. Eh, prova prova d'això tenim, aunque serà en un futur, la zona de Sagrera, que comporta una remodelació important de, de tot o que és l'àrea urbana, amb el cobriment de les vies, ens agradi o no ens agradi a alguns, fins al terme municipal de Santa Coloma, i, eh, per una banda, dins del districte, mirem la importància que té actualment el baixador de Sagrera Meridiana. Vull dir, molt utilitzat, ara, com quasi un metro de Barcelona, com una línia de metro. Aviam, i si ho trasladem a l'altra punta de Barcelona... Podem veure la gran infraestructura que s'està util... fent o realitzant a càrrec de diverses entitats l'Ajuntament, Generalitat, Renfe, Adif, de... que és el cobriment de les vies d'Antonio Campmany o sigui, la sortida de Sants cap Hospitalet. És una obra també important que farà una dinamització d'aquell barri bastant considerable, amb una rambla. Mm -hmm. Des de la sí. seva percepció, creu que el tema ferroviari careix d'interès i d'atractiu per la gent? I, bueno, si sí, creu que és així, quines fórmules pensa que es podrien dur a terme per guanyar més més adeptes? Aviam, jo discrepo que la gent no tingui interès pel tren. La... Actualment, i gràcies, no és... gràcies a que la gent s'ha il·luminat una mica, la utilització per exemple, del ferrocarril i traslladant el tren s'està potenciant moltíssim per part de l'usuari. O sigui, no parlem ja de metro, que de metro és considerable, no parlem de línies de tramvia, però sí que el ferrocarril dins de Barcelona s'ha potenciat moltíssim. El fet de que els trens puguin passar per Plaça a Catalunya, el fet que els trens puguin utilitzar el baixador de Sagrera o el baixador del Clot, són... i que puguin comunicar-se amb altres mitjans de transport com pugui ser el tren, hay per d'altres tren, al metro o altres línies de tren, efectivament, perquè no com pot ser mitjana de distància o com poden ser que no tinguis que anar exclusivament a Sants, que puguis utilitzar altres llocs. Crec que està potenciant moltíssim el ferrocarril i aviam, la gent mm, no salta d'alegria, però jo dono per un fet. Eh, jo només en eh, em refereixo, sóc un gran utilitzador del transport públic ferroviari. Uh, i el dia que va una miqueta malament la gent treu xispas o sigui, actualment la fiabilitat dels transmetres de Rodolies és bastant bastant exacta i el dia que t'arriba 5 minuts tard la gent protesta sí que n'hi han línies que jo crec que es tindrien que potenciar més però segons diuen els entesos, no es poden potenciar per una raó molt senzilla perquè n'hi ha un excés de pas s'han de Uh, fer més infraestructures o més vies perquè es puguin augmentar les freqüències de trens Clar, seria, el, per exemple les zones on només hi ha una via diguéssim, per estan... anar i tornar Aviam, estem parlant, uh, estem parlant de Barcelona a la ciutat, dos vies vale. uh, actualment, actualment a plaça Catalunya estan passant, si no recordo malament cada tres minuts un tren mm. No es poden posar més diuen no, no, jo em referia més la part nord, diguéssim. A veure, la part de... N'hi la... línies com pot ser, per exemple, la de, jo crec, la de Barcelona, la de Barcelona Granollers que es podia potenciar una miqueta més. No un tren que n'hi havia doble. No un tren cada mitja hora, sinó un trencada de 20 minuts, com pot ser la línia, la línia dos nord, ah, i dos sud, com és la línia del Garraf, o com pot ser la línia del Maresme. Eh, es podia desdoblar, quan es desdobli, en el seu futur, diuen la línia de Vic es podrà augmentar molt sí. més la freqüència és trist que actualment els paràmetres de la línia de Vic són quasi els mateixos de quan es va inaugurar la línia ja, ja, aquesta era una de les que jo tenia en ment quan li he fet la eh, però clar estem xocant, estem xocant pues, amb una cosa que fa 3 anys enrere no ens, no ens plantejàvem que era la qüestió de pressupostos la qüestió de despeses i actualment n'hi ha una recessió jo desitjo, jo desitjo perquè seria un bé per tothom de mm -hmm. que la línia, la línia aquesta de Vic concretament es pogués doblegar du ja. i no en un termini de 4 o 5 anys eh, tirant llarg, un termini, un termini de 10 Dono, i em donaria saltos eh, salt sí, sí. d'alegria eh? si es pogués fer així Sí, perquè la veritat que la gent que utilitza aquesta via és, bueno, diguem, bastant quantiosa. Sí, s'ha augmentat la freqüència de, de trens però per contrapartida eh, aviam, és una, línia, és una línia que no pot donar més de si sí en via única en via única hi ha molts creuaments eh, afortunadament ja penso que tant la Generalitat com Renfe està agafant una miqueta el toro per les banyes però sí que és veritat que el tren no és com la carretera o sigui, un cotxe pot anar per un camí de terra ja, el tren no. un cotxe pot anar per un camí de terra o pot anar per una autopista un tren necessita una via sí, sí, infraestructures... i una infraestructura sí. i què li sembla el fet de la construcció que s'està fent ara mateix de la, de la zona de Sant Andreu Comtal? que s'està construint tot una altra vegada, refent la, la zona de Sant Andreu Contal? Home, eh, la zona de Sant Andreu Contal en aquests moments està afectat per tot el que és el plan de, si no recordo malament, de les obres de l'estació de Barcelona Sagrera Alta Velocitat mm. i és... Eh, i, clar, li afecta, li afecta amb el seu, amb el seu perfil de tot o que pugui ser la infraestructura tant de, de cara als futurs tallers que sí que aquests diuen que es mantendran. Uh -huh. almenys en el projecte inicial tant d'Integra com de Talgo no sé si en el projecte actual està contemplat o no perquè això pot, eh, ja sabem que d'on té digo, digo, digo, digo <ríe> eh, però clar mm, em sembla bé el que passe i el que passa que sí que en un futur sembla ser que l'estació de Sant Andreu Condal s'ha traslada uns metres més més avall uh -huh. perquè consideri una miqueta en, no només amb el centre comercial, sinó sinó amb poder-se integrar amb la xarxa de la Línia 9 i la línia 4 del metro de Barcelona. Uh -huh. I el fet que hagin trobat una vila romana a les vies de, del tren quan estava fent la, la, la Sagrera, també... Aquesta <ríe> sí, pica. Sí, sí. Home, eh, jo penso jo penso que ens podem felicitar des del meu punt de vista de fer aquest tipus de troballes. Uh -huh. Aviam, Barcelona eh, no es pot negar que ha sigut una colònia romana i ha sigut una vila romana important. O sí, sigui, abans, la, si no recordo malament, la capital d'aquí era de Badalona. Però, bueno, Barcelona eh, té la I Sant Martí, eh, evidentment, pues, té les seves repercussió. Aviam, jo crec que ens hem de felicitar amb una cosa. Que s'ha trobat i que es pugui preservar. I això és un important. Eh, que puguin estar ubicades allà home, ojalà poguessin estar ubicades allà però si això ha d'afectar a la qualitat del material que es pot exhibir del material que es pot estudiar aviam mm, no siguem mm, no tinguem recança i traslladem-lo a un lloc que sigui més adient però que permeti això a l'estudi i la conservació de, de tot eh? mm -hmm. molt bé moltes gràcies. Eh, sentit compte per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies i un bon dia a tothom. Per molt bé, doncs continuem amb el programa. La Cristina té alguna cosa més a comentar-nos. Mm -hmm. Des de Barcelona viatgem a una clara destinació, Vilanova i la Geltrú. La setena setmana del tren a Catalunya té un pes molt important en aquesta vila. El Museu del Ferrocarril de Catalunya, de Vilanova, s'ha convertit en l'espai emblemàtic i lúdic per gaudir d'aquesta celebració i és, sens dubte, un dels referents culturals ferroviaris més rellevants que tenim al nostre país. Aquest dilluns, el museu va obrir les seves portes al públic i va projectar un vídeo històric de la locomotora, una obertura del Museu Especial, en la què els visitants van poder fer un recorregut pel fascinant món dels trens. Sens dubte, la col·lecció de vehicles és la més important d'aquest equipament. A l'edifici de, de la rotonda i en el feix de vies contigu estan agrupades al voltant del pont giratori 25 locomotores de vapor, col·locades de forma cronològica, així com un conjunt de cotxes antics i locomotores dièsel i elèctriques. A més, hi ha un espai dedicat als trens Talgo, l'accés dels quals està permès al públic. Veritablement, les instal·lacions on s'ubica aquest museu conserven un gran equipament un gran patrimoni històric, ja que és un dels pocs dipòsits, avui dia, on hi ha locomotores de vapor de finals del segle XIX. Tot i que actualment els convois ja funcionen amb energia elèctrica, no hem d'oblidar que des de mitjans del segle XIX fins a mitjans del segle XX aquest transport era de vapor i per la qual cosa necessitava de carbó i petroli per posar-se en marxa. Precisament aquesta reflexió és la que fa Joan Albaric en el seu llibre «Los tranvies de vapor de la ciutat de Barcelona», Albaric va oferir ahir al Museu del Ferrocarril una xerrada sobre la seva publicació, acompanyada d'un col·loqui posterior. De Vilanova i la Geltrú ens desplacem fins a Olot, la capital de la comarca de la Garrotxa, situada a Girona, on es va produir el tret de sortida de la celebració ferroviària d'enguany. Els actes més atractius pels habitants d'aquesta ciutat han estat la inauguració de l'exposició dels 100 anys de l'arribada del tren a Olot i la presentació de la maqueta feta a escala de l'estació de la població gironina, tots dos esdeveniments celebrats el divendres 28, 28 d'octubre. Per commemorar el centenari del primer tren que va arribar a Olot, s'han programat un set d'activitats que es prolongaran només en aquest municipi fins al 27 de novembre tots els aficionats de trens que, acudin, bueno, que acudiu als diferents actes de Barcelona, Vilanova i la Geltro i Olot, podeu participar en el concurs fotogràfic organitzat amb motiu de la Setmana del Tren a Catalunya, en el que es valorarà, sobretot, la creativitat de les vostres fotografies. Teniu fins al 14 de novembre per pujar-les al grup del concurs a Flickr, o bé enviar-les al mail museu.ferrocarril arroba yahoo.es. Estan en joc tres premis, el guanyador del primer premio, aconseguirà dos bitllets gratis per viatjar amb l'AVE des de Barcelona fins a Sevilla. A la web de la Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril podreu consultar el calendari complet d'activitats. I, bueno, I a part concloure, només voldria afegir que la setena setmana del tren a Catalunya és una molt bona fórmula per mantenir viva la història del ferrocarril de Catalunya. Esperem que aquest preciat tresor sigui recordat pels que van viure a aquella època, però sobretot que sigui descobert pels que no han tingut l'oportunitat de conèixer aquesta història. Molt bé, doncs avui hem parlat d'aquesta setena setmana del tren a Catalunya que precisament doncs, avui es realitza un dels actes a la fàbrica de creació de la Fabra i Coats. Serà a partir de les 8 del vespre. Esperem que molta gent doncs, hi acudeixi i hem de dir que a la fàbrica de creació de Fabra i Coats es troba al carrer de Sant Adrià, número 20. Doncs ara fem una petita pausa i tornem a més informació aquí al Tot un Poble. Fins ara.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 de dir una paraula. Tan sols amb la mirada és suficient, no ens cal parlar. Somint a les taches difències que queden atrapades En records que ja mai més oblidarem. de ser en silenci sense dir ni una paraula tan sols amb una mirada és suficient, no els cal parlar. Som minuts d'aquests vivències que queden atrapades amb records que ja mai no més Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui, després d'haver parlat d'aquesta setena setmana del tren eh, aquí a la Fabra i Coats, que precisament, doncs, tant com hem dit, es realitzarà aquesta nit a les 8 en aquesta fàbrica, a la Fabra i Coats. Ara anem directament a la, a la nostra agenda, i és que el Centre Cívic de la Sagrera Parla avui de Festa Major. Sí, la xerrada de la Festa Major que es durà a terme al Centre Cívic La Sagrera, al carrer Martí Molins número 29, avui a les 7 de la tarda, on coneixerem els seus orígens, la seva evolució, els actes més típics i els trets més característics de les nostres festes majors, a càrrec de Joan Serra, un professor d'història i membre de la Fundació Joan Amades i d'accés totalment lliure. Doncs hem de precisament aquest dissabte comença extraoficialment, fins al dia 10 no comença oficialment, doncs la Festa Major de la Sagrera. I parlant de la Sagrera, doncs el que volem dir-vos és que el Centre Cívic us ofereix més activitats en aquest mes de novembre. Avui ja és l'últim dia que podreu assistir a aquestes activitats de 4 de la tarda a 9 de la nit al eh, carrer de la Sagrera, al eh, bueno, carrer Martí Molins número 29. Eh, entre aquestes activitats hi ha l'exposició camions hispano- suiza i Pegaso amb cabina avançada 1942-1955. Imatges de camions, la cabina dels quals va resultar capdvantera en el transport per carretera de l'època. Són algunes de les imatges que hi podreu veure i eh, l'entrada és completament lliure. I ja sabeu que ja teniu fins avui per poder-ho gaudi. I més coses encara tenim. Eh, sortir de la presó, obstacles i oportunitats, això es fa a l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. Sí, aquesta exposició també avui és l'últim dia i és a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra. La inauguració va ser dimarts 11 d'octubre a les 7 i mitja i obrirà l'acte de presentació una actuació dels alumnes de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. Molt bé, i una altra exposició es diu calendari dels pagesos 150 anys, es realitza al Centre Municipal de Cultura Popular.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 mesuren el temps. De dimarts a divendres, de 5 de la tarda a 9 de la, de la nit, l'entrada és totalment gratuïta. I per a aquella gent que us pensàveu que les activitats de Tots Sants ja s'havien acabat amb els panellets, doncs encara queda alguna activitat per gaudir-ne, com per exemple l'altar de morts de l'escola Octavi Paz. Sí, l'escola Octavi Paz, al carrer de Mallorca, número 657, continua amb les activitats de Tots Sants i us ofereix l'altar de morts. En aquesta ocasió, l'altar és adreçat a Anna Sena i Calabuig, homenatge a qui va ser directora de l'escola Octavio Pat durant, eh, durant 16 anys. Perdó. Avui eh, l'horari serà de 4 i mitja a 5 i de la tarda i demà al mateix horari. Entrada totalment gratuïta. Més coses. Una, una exposició que es diu Jocs Reunits i que es realitza al Centre Cívic de Sant Andreu.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 Love You Approximedly, a càrrec de la companyia Not i de Clinic. La Imogen Jampera es van conèixer en un viatge. Ell viu a Girona i ella a Nova Zelanda. Agosaradament intenten fer créixer una relació a distància utilitzant tota la tecnologia que tenen a la seva disposició. Càmera web, chat en línia, correus electrònics, missatges de text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 Entrada, 12 euros, i pels amics de la nau Ivanov, 10 euros. I una exposició que es diu Buenos Aires Graffiti, de Francisca Puig, és el que podeu trobar a la nau Ivanov. La fàbrica de creació de la nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix cada dia de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 8 del vespre, l'exposició Buenos Aires Graffiti, de Francisca Puig. L'exposició és entrada gratuïta. Ens queda alguna apunt encara per comentar-vos, com per exemple l'exposició de fotografia Sant Andreu en un clic, això es realitza al Centre Municipal de Cultura Popular. Al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer Arquímedes número 30, us ofereix de dimarts a divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre l'exposició de fotografia Sant Andreu en un clic. Mostra de les fotografies presentades al concurs Sant Andreu en un clic basat en la Festa Major de Sant Andreu de Palomar 2010, entrada totalment gratuïta. Doncs també dir-vos que ho deixem aquí perquè ja se'ns se se acaba el temps i demà tindreu més informació si continueu a la nostra sintonia. Donar les gràcies a Cristina Paniello per seva intervenció en el programa d'avui, també a Cristian Roldan, a, a Carmen Aguilar i al Jordi Garcia que, es, que, es, que m'acomiado de tots vosaltres. Vinga, fins demà, que passeu una bona tarda.